Odabent is csak egyetlen hang hallatszott, a császár vékony kuncogása. Lúk kétségbeesése egyre fokozódott, ahogy a halálcsillag lézersugara egymás után semmisítette meg a hajókat. A császár felsziszent. A flottátoknak vége, és barátaid az Endoron nem élik túl. Megnyomott egy rádiogombot trónja karfáján, és élvezettel mondta. Gyergerod parancsnok!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 Hán bólintott, előhúzta adóvevőjét, beállította a kis robot hullámosszára, majd a fegyver után nyúlt, amelyet Leila nem értel el a körülöttük tomboló harc miatt. Ártu és Szrépió egy fatörzs mögött lapult, mikor Ártu hívást kapott. Hirtelen izgatott füty szakadt ki belőle, és elszáguldott a csatatér irányába. – Ártu! – kiáltotta Szrépió. – Hová mégy? –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 Mielőtt azonban kiszámíthatta volna a megfelelő kódot, a bejáratot eltalálta egy sugár, kitépte Artu csatlakozóját, és a földhöz vágta őt. Feje szikrázni kezdett, potyogtak belőle az alkatrészek, hirtelen minden feddőlemezek kinyílt, a nyírásokból füst és folyadék ömlött, minden kereke forgott, majd megállt. Szrépió sebesült bajtársához rohant, míg Hana bunker csatlakozóját vizsgálta.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 Mikor a lépegető tíz lábnyira volt, az evokok átvágtak egy csomó kifeszített indát, mire két óriási felfüggesztett fatör a birodalmi harci jármű tetejére, és végleg megállította. Megindult a roham újabb szakasza. Állatbőrből készült, denevérszerű, siklószárnyakkal felszerelt evokok sziklákat dobáltak a rohamosztagosokra, vagy zuhanó bombázó módra lecsapva, állták rájuk dárdáikat.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 A halottak és sebesültek száma egyre nőtt. Oda fent se volt másképp, ezernyi halálos közelharc, ágyú tűzrobbanások fény árasztotta el az égboltot, miközben a halácsillag lézersugara módszeresen dezintegrálta a felkelők hajóit. Landó, mint egy őrült, cikázott a Millennium Falconnal az óriási, lebegő birodalmi csillagrombolók közti akadálypályán, Lézer párbajt vívott velük, kitért a légelhárító tűzelől, megelőzte a tívadászokat. Kétségbe esettel ordítozott rádiójában, túlhőltve az állandó robbanások zaját, Akbarral beszélt a Szövetség parancsnoki hajóján: Azt mondtam, közelebb!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 Figyelmeztette Véder. A ragja már csillapodott, nem akarta úgy legyőzni a fiút, hogy ez nem küzd teljes erővel. De a győzelem azt jelenti, hogy meg kell ölni a fiút, aki nem akar harcolni. Megteheti ezt is. Csak figyelmeztetni akarta Lúkot erre a következményre. Azt akarta, hogy Lúk megtudja, ez már nem játék többé. Ez a sötétség.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 noha még homályosan látta, még mindig volt apjában valami a jóból. Ez a vád végképp felbőszítette Védert. Sok mindent elviseltett től a Pimas kölyöktől, de ez már tűrhetetlen volt. Móresre kell tanítania ezt a fiút, olyan leckét adni neki, amit sose felejtel, vagy halálos leckét. Ismétlem, Lebecsülöd a sötét oldal erejét. Véder,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 Hirtelen kihúzta magát, és olyan döntést hozott, amelyre egész életében készült. Elhajította a fénykardját. Soha. Soha nem állok a sötét oldalra. Veszítettél, Patin. Jedi vagyok, mint ahogy előttem apám is az volt. A császár vigyora vaddüvé torzult. Ám legyen, Jedi. Ha nem állsz át, meghalsz. Pálpatin lúk felé nyújtotta pókkarjait, ujjaiból vakító fehér energiasugár lövelt ki. Bűvös villámként cikázott át a termen, és áthaladta fiú testén, a föld felé törekedve. Az ifjú Jaddy hirtelen megdermedte és megrémült, nem is hallott ekkora erőről, az erő ilyen gonoszságáról nemhogy tapasztalta volna. De az az erő gerjesztette,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 Szóló meg tudta volna csókolni. Csúbi! Gyerele ide! Leila megsebesült! Közelebb lépett, hogy üdvözölje barátját, de lépés közben megtorpant. Nem! Várcsak! csak! támadt egy ötletem.